Вісімнадцять. Протягом цілих двох хвилин ніхто з нас не ворушиться і не говорить. Нарешті Берто підходить до одного з мертвих повзунів і перекочує те, що від нього залишилося на спину, носком чобота. Дивіться, каже він, потім присідає і відриває шматок розтрощеного панцира. Насправді можна побачити, де закінчується органіка і починається механіка. Неша падає на коліна, потім сідає, потім плюхається на спину і закриває очі однією рукою. Неша, Джеймі каже, ти в порядку? О, так, каже вона, не рухаючись. Я в повному порядку. Кішка повертається, щоб подивитися на мене. Що тепер, Мікі? Я маю на увазі, ти все ще керуєш цим фіаско? Я... починаю я, однак правда полягає в тому, що я не маю жодної розумної відповіді. Просто не питай, що тепер, каже Берто після довгої болісної мовчанки. Він той, хто приймає рішення, а не оракул. «Дайте у людині кілька варіантів». «Гаразд», – каже кішка. «Варіант перший – піти стріляти». «Другий варіант», – каже Неша, – лежати тут, поки не помремо. «Третій варіант», – каже Джеймі, – повернутися до купола і забути, що все це лайно коли-небудь відбувалося». «Гаразд», – каже Берто, – це все дурня. «Мікі?» Я дивлюся вгору. «Що, думаєш, можеш залізти на цю скелю?» Берто стежить за моїм поглядом. «Що? На скелю?» «Так. Чи зможеш ти піднятися на вершину з рюкзаком на спині?» «Хм...» Він робить кілька кроків назад і чухає підборіддя. Я бачу, як його очі рухаються, уже намічаючи перший натяк на шлях. «Можливо. Хочу прогулятися тут навколо, подивитися, чи є інший маршрут. Більш зручний, ніж той, який ми тут бачимо. Але навіть якщо його немає, думаю, що це можливо. А що? Що у тебе на думці?» «Те саме, що й з павуками». Якщо ми спустимося сюди, мені потрібен хтось, щоб повернувся до купола і повідомив їм, що сталося. Окей, каже Берто. Тож mm. ти хочеш, щоб я піднявся на 500-метрову гранітну поверхню з 15 кілограмовим рюкзаком на спині, а потім просто зависав там і чекав, чи тебе не з'їдять? Так, майже так. Хіба що ти думаєш, що зможеш бігти досить швидко, щоб злетіти з землі? Йому справді треба подумати над цим питанням. Ні, каже він нарешті. Я ледве зробив це вчора, навіть не зважаючи на прискорення від ровера і точку старту за три метри від землі. Я майже впевнений, що якби я спробував злетіти з плоскої поверхні, то розбив би план, і сам би розбився». «Справедливо», – кажу я. «У когось залишилася вода?» Кішка дістає пляшку з бокової кишені рюкзака. «Може, чверть літра?» «Віддай Берту». Вона виглядає так, ніби хоче посперечатися, але трохи подумавши, віддає її. «Дякую», – кажу я. Джеймі, він хитає головою. «Неша нічого не несла, а в мене вже кілька годин порожньо. Тож, схоже, це все». Я повертаюся до Берто. «Гаразд. Піднімайся, мабуть. Щасти тобі. Я буду тримати тебе в курсі того, що тут відбувається, якщо зможу». Він вагається. Щелепе працює так, ніби він хоче щось сказати. Зрештою, він просто розвертається і йде геть. «Він вб'ється, каже кішка. Він позлизнеться і впаде, а потім нам доведеться дивитися, як він бризкає перед нами, як гнилий помідор. Ти це знаєш, чи не так? Ми стоїмо плеч опліч біля підніжжя скелі, закинувши голову назад, і спостерігаємо, як Берто піднімається. Неша все ще лежить на спині, з закритими очима чи то спить, чи то прикидається. Джиммі сидить, схрестивши ноги на землі з одним із знешаних вогнеметів на колінах, і дивиться в гирло лабіринту повзунів. «Можливо, – кажу я». Ми всі коли-небудь помремо, правда? Правда, каже вона. Однак Берто помре не коли-небудь, він помре дуже скоро, скажімо, у наступні десять хвилин. Я зітхаю. Зважаючи на те, як розвиваються події, я не здивуюся, якщо ми теж помремо, кішко. Справа в тому, що Берто насправді має найменше шансів померти сьогодні. Якщо і коли й повзуни вирішить повернутися по нас, нам кінець. Він подивиться, як вони розірвуть нас на шматки, а потім злетить на своєму саморобному глайдері і повернеться до купола за пару годин. Як завжди, у Берто все вийде. Кішка хитає головою. Не вийде. Немає жодного бісового способу, щоб він досягнув вершини. Я повертаюся, щоб подивитися на неї. Хочеш зробити на це ставку? Вона сміється. Гарувати на те, чи виживе, чи помре наш друг? Звісно, чому б ні. Легко. Які ставки? Я маю подумати про це на хвилину. Вечеря коли ми повернемося до куполу. Не картопля, і не паста. Ця страва має включати хоча б одну кролячу гомілку і два помідори. Той, хто програв, платить. Кішка мружиться на мене. Це ставка з доволі низьким ризиком. Враховуючи, що ймовірність того, що ми коли-небудь повернемося до куполу, навіть нижча, ніж шанси на те, що Берто встигне піднятися на вершину скелі. Я знизую плечима. Або так, або ніяк. Вона повертається до Берто, коли той встромляє один ширевик у вертикальну щілину і тягнеться вгору, щоб ухопитися за нею рукою. Ти виглядаєш підозріло впевненим. Чому? Я посміхаюся, хоча вона не бачить цього за моїм ребризером. Я коли-небудь розповідав тобі, як я опинився на цій місії? Вона схиляє голову набік. Не думаю. Ми говорили про це чи не так? Ми говорили про це. Той вечір у спортзалі. Ти сказав мені, що ти не в'язаний і що ти не був призовником. Я тобі не повірила. Я сміюся. Ну, це правда. Я не був полоненим і не був призовником. Я дійсно пішов добровільно на цей рейс. Хоча це було не зовсім добровільно. Я потрапив у величезну халепу. І причина, що я потрапив у величезну халепу, окрім загального факту, що я ідіот, полягала в тому, що я зробив ставку на те, що Берто не зможе зробити те, що жодна людина не в змозі зробити. А потім сидів і дивився, як він це робить. Тоді я пообіцяв собі, що більше ніколи не зроблю такої помилки. Ми замовкаємо на деякий час і просто дивимося. Берто вже пройшов, мабуть, третину шляху вгору по скелі. Він рухається як павук, не поспішаючи. Руки переходять від одного захвату до іншого, пальці ніг знаходять майже невидимі нерівності на поверхні скелі. У будь-якому випадку він виглядає так, ніби знає, що робить. Каже кішка. На Мідгарді він був професійним скелелазом чи щось таке? Я хитаю головою. Ні. Наскільки я знаю, у всякому разі, я майже впевнений, що він дав би мені знати, якби була ще якась річ, у якій він чудовий. Гаразд. Значить, відданий аматор? Не думаю. Дилетант? Не зовсім. Наскільки тобі відомо, він не має жодного серйозного досвіду скелелазання? Я знизую плечима. Так. І все ж ти знав, що він зможе це зробити, тому що... Дві причини. По-перше, Берто фізичний геній. Ти ж знаєш, що він був найкращим гравцем у похбол на Мідгарді. «Не знала. Хіба це має значення? Я ніколи не захоплювалася спортом». «Так», – кажу я, – «це має значення. Він перемагав хлопців, які пересвятили своє життя спорту, одного за одним ледве потіючи. І зробив це в основному дуркуючи. Люди називали його найбільшим природним талантом, який коли-небудь бачила планета, а потім він пішов через три роки, тому що йому набридло». «Добре», – каже вона. «І?» «Я повертаюся, щоб подивитися на неї. А?» Вона закочує очі. Ти сказав, що було дві причини, це лише перша. І знову я піднімаю очі. Берто тримається на носках на тому, що схоже на два-сантиметровий виступ. Одна рука витягнута над ним і стискає крихітний горбок, а інша притиснута до скелі поруч. «Поглянь на це», – кажу я. «Бачиш, де він?» «Так», – каже вона. «Ось-ось впаде». Твоє серце прискорюється від однієї думки про те, що ти зараз там, чи не так? Вона знизує плечима. «Можливо». «Так, це ще одна причина». Я гарантую тобі, що його серце зараз б'ється зі швидкістю 60 ударів на хвилину. Річ у тім, що та частина нашого мозку, яка змушує більшість з нас панікувати, коли, наприклад, ми усвідомлюємо, що знаходимося на висоті 200 метрів над прямовисною скелею, а між нами та швидкою і болісною смертю лише два пальці на ногах і випадковому уламку скелі, цієї частини у Берти просто не існує. Ти ж пам'ятаєш той трюк, який він провернув із флітером пару років тому? – Так, – каже вона, – пам'ятаю. Я тоді програла ставку на 100 кілокалорій. Ну, хлопець, який зробив би щось подібне за пару обідів, не здригнеться від невеликого скелелазення. Можливо, каже вона. Однак подивися, він застряг. Я натискаю окуляр на максимальне збільшення. Вона має рацію. Здається, зараз він перебуває в нормальному місці. Обидві ноги стоять на вузькому виступі на кілька метрів вище, ніж там, де він був раніше. А правою рукою обхоплює вузловату гранітну горбку. Його ліва рука, однак, приблизно на півметра не дотягує до наступного місця захоплення. Поки я дивлюся, він підтягується, нахиляється, і його права рука майже вивільняється з хватки. Але якщо в нього немає розширювача кінцівок, це не спрацює. Ти маєш рацію, кажу я. «Проте це не має значення, йому просто доведеться відступити, спробувати знайти інший, він стрибає. 200 метрів вгору по прямовисній гранітній скелі без страхувального спорядження з 15-кілограмовим рюкзаком на спині Берто Гомес збирається з духом і стрибає. Кішка втягує в себе повітря і робить півкроку назад. Зайве казати, що Берто вхопився. Нова точка опори – глибока горизонтальна тріщина в скелі. Берто встромляє в неї обидві руки, коротко розгойдується, а потім знаходить опору правою ногою, врівноважується і стоїть. «Святий Боже!» Каже кішка. Так, кажу я. Ти розумієш, що я маю на увазі? Після короткої паузи, щоб витерти під спочатку з однієї, а потім з іншої руки, Берто продовжує підніматися. Червоний яструб. Це було весело. Чи можу я зробити це знову? Мікісім. Ти в біса найгірший. Червоний яструб. Ви бачили стрибок? Мікісім. Так, Берто, ми бачили стрибок. Червоний яструб. Дуже мило, правда? Мікісім. Ти в біса найгірший. Червоний Яструб. У будь-якому разі тут гарно. Вид неймовірний, і я бачу всю дорогу назад до хребта. Міккісім. Чудово. Дай нам знати, якщо до нас щось підкрадається, окей? Червоний Яструб. Окей. До речі, про зброю. Я навіть шкодую, що не взяв її з собою. Якщо мене тут щось схопить, я практично беззахисний. Міккісім. Так, ну, зараз ми всі ризикуємо. Червоний Яструб. Правда. До речі, який там у вас план? Міккісім. Чесно? У мене його насправді немає. Зараз я просто дозволяю подіям нести мене. Сподіваюся, мовець повернеться або місцеві повзуни прийшлють прайму поговорити зі мною. Червоний яструб, а якщо нічого з цього не станеться? Мікісім. Не знаю, чоловіче. Припускаю, що ми сидимо тут, доки нас щось не вб'є, або ми всі не помремо від спраги. Але я, безперечно, відкритий до пропозицій. Червоний яструб, я дам тобі знати, якщо щось трапиться зі мною. Мікісім. Не пов'язане з цим питання. Я знаю, що, мабуть, повинен був запитати тебе раніше, але чи достатньо заряду в твоїх двигунах, щоб повернутися звідси до купола? Червоний яструб. Чудове запитання. Міккісім, дякую. Маєш чудову відповідь? Червоний яструб. Я – ні. Міккісім. А якщо ні? Червоний яструб. Навіть без двигунів ця штука все ще працює як планер. Гадаю, мені потрібно буде зрозуміти, як літають на висхідних потоках. Міккісім. Або це, або як дійти додому». Червоний яструб, точно». Ближче до заходу сонця Неша стогне, перевертається на бік і намагається вмоститися в сидячому положенні. Я опускаюся на коліна біля неї і торкаюся її плеча. «Гей», – кажу я, – «як ти себе почуваєш?» Вона кліпає, потирає обличчя обома руками, потім повільно ліниво крутить головою по колу. «Чесно? А краще?» Я випускаю подих, який не усвідомлював, що тримав. «О, Боже, це фантастика!» Ти налякала мене до смерті. Її очі звузилися. Про що ти говориш, Мікі? Ми все одно всі тут помремо. Яка різниця, чи це буде від крововиливу у мозок, чи від повзунів, чи просто від очікування, поки ми всі не висохнемо і здуємось? Ні, кажу я. Я не думаю, що все так кепсько. Насправді, я відчуваю себе більш оптимістично з ходом дня. Якби повзуни хотіли нас вбити, вони б вже це зробили, чи не так? Вона хитає головою. Не знаю, любий. Деякий час тому я покинула спроби зрозуміти, що думають ці істоти. У будь-якому разі, навіть якщо вони цього не зроблять, ми все одно помремо від справи. У мене є план на цей випадок. Берта завтра зробить екстрене постачання з купола. Гаразд, каже вона. Це дасть нам скільки? Чотири чи п'ять літрів? Вистачить ще на один день? Я знизую плечима. Тоді я відправлю його знову. Вона сміється. У тебе все продумано, так? Абсолютно. Це все частина генерального плану. Після кількох хвилин мовчання Неша каже: Я не впевнена, що повзини лишать нас тут у спокої. Ми не хочемо, щоб вони залишили нас у спокої. Ми хочемо, щоб вони прийшли сюди і поговорили з нами. Ми хочемо, щоб вони повернули нам нашу бомбу, пам'ятаєш? Звичайно, каже Неша. Це розширена мета. Тим часом я була б рада, якби вони нас просто не з'їли. Я мушу сказати, що вони нічого не зробили досі, щоб викликати у мене впевненість. Я маю на увазі, що це було з мовцем. Вони вбили його, так? Я знизую плечима. Вбили? Або його просто витягли? Вони прокусили йому шию ззаду. Так, це правда. Але ти робиш багато припущень про те, що вбиває повзунів, чи не так? Я маю на увазі, чи є у нього взагалі хребет, який можна перебити? Де у нього мозок? Наскільки ми знаємо, він у нього в хвості? Вона зітхає. Він зовсім закляк, Мікі. Як на мене він виглядав до біса мертвим. Я хотів би посперечатися, але вона має рацію. «Можливо, ти права, кажу я. – Справа в тому, що вони нас не вбили. Могли, але не вбили. Це повинно щось означати». «Правда, – каже вона, – але це не має значення. Безмовця, ми не зможемо з ними говорити. Якщо ми не зможемо поговорити, ми не зможемо попросити бомбу. А якщо ми не зможемо отримати бомбу, ми всі помремо, коли прийде зима, незалежно від того, вб'ють вони нас тут чи ні». «Ні, – кажу я. Цього не станеться, ось побачиш. Все вирішиться само собою. У тебе є план? Я посміхаюся і торкаюся однією рукою її щоки. Не потрібен план, сонечко. У мене є ти. Вона б'є мене кулаком так сильно, що я падаю на спину. Ти ідіот. каже вона. Ти ж знаєш це, так? Я підповзаю ближче до неї, нахиляюся вперед і впираюся лобом у її лоб. Можливо, але я твій ідіот. Вона піднімає обидва наші респіратори рівно настільки, щоб поцілувати мене. «Так і є», – каже вона. «Ти справді, справді ідіот!» Джиммі зголошується чергувати першим. Він і так цілий день сидів і витріщався на вхід, тож, гадаю, для нього це не така вже й велика заміна. Неша ще не втомилася, тож я влаштовуюся, поклавши голову її на коліна. Я тільки не починаю дрімати, як мій окуляр дзвенить. «Червоний яструб, ти спиш там?» Мікісім, ще ні, хоча я якось планував це. Червоний яструб, не буду брехати, Мікі, я зараз не надто щасливий. Я голодний і спраглий. І я трохи нервую, що коли я ляжу спати, мене щось з'їсть. Мікісім, це дивно, тому що ми тут чудово проводимо час. Мікісім, ей, скільки ваги ти можеш нести з цим планером? Червоний яструб. Важко сказати, чим більше я несу, тим сильніше доводиться працювати двигунам, щоб утримати мене в повітрі. Тому, мабуть, це залежить від того, як далеко я лечу. Міккісім. Мені було цікаво, які шанси, що ти повернешся до купола, принесеш нам трохи припасів, не загинувши. Напевно, ми зможемо протриматися ще один день без води, але я не думаю, що більше. Червоний яструб. Хм, вода важка. Напевно, я міг би впоратися з кількома літрами, але не більше. Звичайно, припускаючи, що в мене ще достатньо заряду, щоб повернутися туди. Міккісім. Так. Давай поставимо галочку. Якщо ми все ще будемо тут завтра вдень, можливо, нам доведеться спробувати. Червоний яструб. Ти припускаєш, що мене тим часом нічого не з'їсть? Міккісім. Так. Ну, якщо щось станеться, дай мені знати. Я спробую придумати альтернативний план. Червоний яструб. Дякую, Мікі. Ти справжній друг. Міккісім. Без проблем, друже. Спи добре. Я моргаю, щоб закрити вікно чату. «Ти писав повідомлення Берту, так?» запитує Неша. «Як у нього справи?» «Приблизно так само, як у всіх нас», кажу я. Голодний, спраглий і наляканий. Джеймі будить мене о другій ночі. Він простягає мені прискорювач, потім згортається калачиком на землі між Нешою та кішкою, підклавши одну руку під голову. «Ти в нормі?» каже Неша. «Так», – кажу я. «Спи». Я встаю на ноги. Зараз холодніше, але повітря м'яке і тихе, а небо так всіяне зірками, що мені не потрібен окуляр, щоб бачити. Я позіхаю і потягуюсь, потім перекидаю прискорювач через спину і підходжу до входу в лабіринт. Я не зовсім розумію, на що мені слід звернути увагу в цей момент. Я не можу придумати нічого такого для боротьби, з чим мені знадобився би прискорювач і від чого у мене були б хоча б якісь шанси врятуватися. Якщо павуки зловлять нас тут. Можливо, я зможу вбити кількох з них, але я ніяк не зможу втримати їх від вбивства решти. Те ж саме стосується і повзунів. А якщо це щось на кшталт купачів? Я проводжу кілька незручних хвилин, розмірковуючи, чи вистачить мені сміливості зробити для Неші те, що Кішка зробила для Лукаса. А потім вирішую, що про деякі речі краще не думати. Гадаю, неважливо, чи зроблю я щось корисне – Є форми, яких потрібно дотримуватися, тож я прикидаюся хорошим солдатом і провожу наступні три години повільно ходячи навколо сплячих друзів і намагаючись змусити свій мозок скласти якийсь план на наступний день. Ще до того, як ми сюди приїхали, у мене був слабкий головний біль від зневоднення. До ранку стане ще гірше, а до завтрашнього вечора я вже ледве буду думати. Іншим, мабуть, у більш-менш тому ж стані. Я хотів би не відмовлятися від нашої єдиної розвідувальної платформи, якщо можу, але якщо щось не станеться найближчим часом, Берту доведеться це зробити. Якщо він не дотягне до купола і назад, то наша право ми всі тут помремо. Ніч холодніше. Зірки повільно пробираються по небу. О п'ятій ранку я прокидаю кішку, простягаю її свою зброю і згортаюся навколо нежі. Вона бормоче щось нерозбірливе і кидає мені руку на плече. На мій великий подив я засинаю. «Мікі, прокидайся, бос!» Я відкриваю очі на рівну сірість передранкового світанку та кішку, що схиляється наді мною з прискорювачем на колінах. Я моргаю на свій хронометр. Шосте-десять. Неша стогне і відривається від мене. Я сідаю. «Кішка, що відбувається?» У відповідь вона вказує назад на отвір у лабіринт. Мовець присідає, дивлячись на нас. «Він хоче з тобою поговорити!» Каже кішка. Надія спалахує всередині мене з фізичною силою. Чи можливо, що вперше з тих пір, як ми покинули купол, щось дійсно зламало наш шлях? Я схоплююся на рівні ноги і швидко йду до нього. Мовцю! кажу я. Приємно тебе бачити! Ми боялися. Ти Міккі. Я зупинився. Він більше не звучить, як Берто. Його голос такий же рівний і незворушний, як у перекладача, що перекладає текст на мову. Це не мовець. Це я. Кажу я. «А ти хто?» «Неважливо», – відповідає він. «Цей прилад не повинен був привезти вас сюди. Його перепрофілювали. І тепер він говорить від імені колективу».